ידעו ישראל, אוויל הנביא, משוגע איש הרוח, על רוב עוונך, ורבה מסתימה. צופה אפרים עם אלוהי, נביא, פח יקוש על כל דרכיו, מסתימה בבית אלוהיו. עמיקו שיחתו כימי הגבעה, יזכור עוונם, יפקדך תותם. כענבים במדבר מצאתי ישראל.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 אפרים, כאשר ראיתי לצור, שתולה ונבה, באפרים, להוציא אל הורג בניו. תן להם, אדוני, מה תיתן? תן להם רחם משקיל ושדיים צומקים. כל רעתם בגלגל, כשם שנאתים, על רוע מעלליהם. מביתי אגרישם, לא אוסף אהבתם. כל שריהם סוררים. הוכה, אפרים, שורשם יבש. פרי ול יעשון, גם כי ילידון, והמתי מחמדי ויטנם. ימאסם אלוהי, כי לא שמעו לו, ויהיו נודדים בגויים.